Bé, molt bona nit. Anem a donar inici a aquesta sessió ordinària del ple de la corporació amb el primer punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació si es cau de l'acte del ple del dia 18 de febrer de 2010. Hi ha alguna qüestió per part del grup socialista? Alguna qüestió per part d'Esquerra Republicana? Sí, sí bona Senyora nit. Cor Senyora Cortés? Bé, ho faré jo. Se'm sent? Ah. Eh, nosaltres demanaríem deixar-la sobre la taula, aquest acte i que revisessin les intervencions del grup d'Esquerra Republicana perquè no, no són fidelignes a, a l'àudio Bé, en tot cas, si no és més concret amb el tema de... No, no, concretament amb les intervencions que fa el, senyor, el regidor Santi Andorra defensa senyor... dos punts no, no hi que revisessin Deixem sobre la taula i en tot cas ho repassaríem pel proper ple Gràcies eh? Bé, llavors també hi ha un, un petit error a la pàgina 24 en el sisè paràgraf que comença dient seguidament intervé el portaveu del grup d'Esquerra Republicana senyor Saldoni ara se'ns ha canviat <laughs> Molt bé. Alguna cosa més? Deixem sobre la taula, repasarem les intervencions amb algun punt concret del Sr. Andorrà? Tots. Tot. Molt bé. D'acord, doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'adhesió a la del dia mundial del municipi 2010. Sr. Secretari, Molt bona nit. Vista la declaració aprovada pel Consell Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya en relació al Dia Mundial del Municipi 2010, que es transcriurà a la continuació, la Comissió Informativa d'Isset de Governació i Règim Interior proposa el ple d'adopció del segon acord. Primer, aprovar l'edició de l'Ajuntament de Sallent a la declaració del Dia Mundial del Municipi 2010 compromís amb la cohesió social, el progrés el progrés i el benestar, i que té el següent contingut. Els municipis ens hem refermat més que mai com l'espai comú dels ciutadans i ciutadanes. Els pobles, les viles i les ciutats són els espais on succeeixen les coses, on es desenvolupa la vida de les persones i on es generen les oportunitats. Aquest darrer any han estat moltes les ocasions en les què els ajuntaments hem demostrat que les solucions també neixen i es donen des del municipi. Més enllà de la col·laboració amb altres administracions i de les competències que cadascú té i ha d'assumir, hem estat al capdavant de, de les solucions en moments d'extrema dificultat. A això cal afegir que en actual context de crisi econòmica estem demostrant lliurement que els ajuntaments som els principals garant de la cohesió social. Hem estat treballant des de la línia per la inventació de mesures que permetin tornar a generar ocupació i riquesa. Desenvolupem aquesta tasca amb fermesa i convicció, però reclamem que els recursos justos i eficients que calen per continuar desenvolupant-la. La responsabilitat, l'eficàcia i la diligència estan esdevenint els pilars del bon govern local. La unitat d'acció del municipalisme està contribuint en gran mesura a fer créixer la imatge de solvència i consistència de l'administració local. Però la mateixa fermesa que reivindiquem la nostra dona feina hem de reivindicar la necessitat de comptar amb els recursos justos i necessaris per seguir-la duent a terme. El mapa de l'administració local s'està movent i el món local ha de fer sentir la seva veu. L'organització territorial, finances locals, competències municipals són temes capdals que necessiten de la implicació directa dels més afectats. Els municipis necessitem d'una organització territorial més que ens ajudi avançant la civilització i agilitant de l'administració. Demanem una llei de finances locals justa i ajustada a la realitat, que ens permeti administrar els nostres recursos i distribuir el servei a la ciutadania en garanties. Exigim el reconeixement de les nostres competències, les reals. Les competències que dia a dia, des de que fa més de 30 anys, els ajuntaments estem assumint. Sovint sense reconeixement explícit i, conseqüentment, sense recursos adients. Seria injust no reconèixer tot el que hem avançat. Hem avançat gràcies a un estatut que ens reconeix per primera vegada competències pròpies. Però aquestes competències comporten unes obligacions que tot sovint no podem assumir per manca de recursos. El 19 d'abril, dia del municipi, la Federació de Municipis de Catalunya, en nom dels alcaldes i alcaldesses que representa, va renovar el seu compromís amb el progrés i el benestar del municipi de Catalunya i va manifestar la voluntat de treballar encara més per defensar els interessos del municipi i dels seus ciutadans i ciutadanes. Segon, traslladar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. No està en el preu decidirà amb el superior criteri. El senyor Saldoni, sí, bona nit a tothom en aquest punt de, de l'ordre del dia el que fem és adherir-nos en el manifest que des de la Federació de Municipis de Catalunya ens han fet arribar i en el qual, doncs, eh hi ha inaugurats manifestos semblants al llarg de, al llarg dels anys en aquest plenari que van enfocats en aquesta línia de, de reivindicar la, les competències locals i un finançament adient per poder exercir, diguem-ne, la feina que dia a dia estan fent els, estan fent els ajuntaments i que moltes vegades, diguem-ne, no va d'acord una cosa amb l'altra. Per tant, eh, aquest punt d del dia doncs, aniria a donar suport en aquesta línia i anar fent, posant en el mig del debat polític català el reconeixement i recordar-nos doncs, que els municipis fan una feina important i que s'ha d'estar doncs, eh, recompensada també econòmicament amb un sistema de finançament que tinguin en compte els, els municipis. Una intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP. Senyora Anna Gabriel. Sí, és evident que no podem estar... Bona nit primer, de tot a tothom. I és evident que no podem estar d'acord amb el text que proposa la Federació Catalana de Municipis pel toc extremadament cofoïsta perquè sí que és veritat que, que és un primer nivell d'intervenció política però també és veritat que els municipis desgraciadament han estat també escola de corrupció política de primer nivell han estat un exemple d indecència de bona part de la classe política i, i molt sovint també trampolí, és a dir, molts polítics que no els ha interessat en absoluta intervenció en el seu municipi sinó que l'únic que li ha interessat és l'ascens en l'escalafó del seu respectiu partit i per tant ha utilitzat aquest primer nivell d'intervenció Tampoc estem d'acord, evidentment, que gràcies a l'Estatut hem avançat. Això és una lectura, evidentment, doncs, suposo que en la línia federalista que deu tenir el PSC en aquests moments, però per nosaltres no és un avanç, és un retrocés. Per tant, doncs, eh, per això, perquè no estem en absolut eh, d'acord amb el que transpua eh, aquest manifest, votarem en contra. Una intervenció per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? Senyor Saldoni manifestar el vot favorable per part de Convergència i Unió en aquest, en aquest punt, perquè doncs, eh, tot i que sí que hi ha hagut eh, casos, com comentava la senyora Gabriel, que han tacat, que han tacat i tacen doncs, la imatge, la imatge de, la, de la política dels municipis i també des d'altres àmbits, nosaltres creiem que la gran majoria la gran majoria de la, de la feina municipal doncs, és una, és una molt bona feina, és una feina entregada i que va al servei al servei dels ciutadans. Per tant diguem-ne sense, sense menys tenir els casos que, que comentava que sense obtenien les vies eh, judicials que estan doncs, eh, tirant endavant el que, el que toca, no doncs, siga sí creient donc que és boca en aquest moment. Diguem-ne reclamem la, també la bona feina que s'hi fa. Una altra intervenció, senyora Gabriel, Sí, només per puntualitzar que estem acostumats que durant aquesta legislatura Convergència reclami coses que mai havia recordat que s'havien de reclamar no em sorprèn el vostre suport en aquesta moció nosaltres afortunadament gaudim d'una mica més de coherència i per tant no tenim necessitat de subscriure una, un manifest que falta la veritat senzillament Bé, sense cap més intervenció procediríem a votació Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció. Queda aprovat per 12 vots a favor, eh, un en contra de la CUP i cap abstenció. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'establiment del servei públic de centre d'acollida turística Sallent. Senyor secretari. Vista la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei de relació a l'expedient per a l'establiment del servei públic de centre d'acollida turística de la atès que el servei públic esmentat és de competència municipal d'acord amb el que el disposa en l'article m de la llei 7.1985.2 de l'Avill de base de règim local, l'article 66.3.N del decret legislatiu 2/ 2013 de, de l'Avill per al qual s'aprova el terrefors de la llei municipal i de règim local de Catalunya, Atès que de les documentacions mentales deriva que és procedent estabil servei públic del centre d'acollida turística de Segent assumit per l'Ajuntament, Fonament de dret. atès que la documentació proposada compleix les determinacions que assenyalen l'article 159 del Decret 179 barra 1995 de 13 de juny, per qual s'ha pogut reglament de les activitats i serveis dels censos locals. atès que el ple municipal ha de tenir en consideració l'alimentar iniciativa i despedient ha de ser sumés a informació pública d'un determinat 30 dies prèviament a la població definitiva de conformitat amb el que el disposa l'article 160 del Roar. Per tot el que posa anteriorment, la comissió informativa de promoció econòmica ha pogut ser aprovada següent acord. Primer, prend en consideració l'estadiment del servei públic del centre de acollida sobre la base de la memòria justificativa, projectes d'establiment i projectes de reglament del servei que l'acompanyen. Segon, sotmetre informació pública a l'experiment per un termini de 30 dies, a des de l'última publicació de les ordenades en el paràlgraf següent, a efectes de presentar alegacions i suggeriments. Tercer, publicar l'acord d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Buiti Oficial de la Província, i posar l'experició al tauler d'anunci de l'Ajuntament. Quart, Remedre còpia de l'expedient a meitat de la Direcció General de Turisme del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya per a l'emissió del corresponent informe i realització d'al·legacions d'una determinada de 30 dies sàpils. Acuntat des de la notificació d'aquest acord. Cinquè, donar audiència amb el mateix termini d'informació pública als mateixos efectes als interessats en el procediment. No estan en el ple de si criteri. Senyor Saramalera. Bé, bona nit. El que avui portem a... En aquest punt de l'ordre del dia és, és engegar o, o activar el servei del, del CAT. El CAT és, sabeu, és un equipament que va, es va engegar exitosament a la, que és el projecte a la legislatura anterior. i eh, en, en les fases d'execució de, de totes les obres i de com ha de funcionar, o com han de funcionar tots aquests 10 centres d'acollida turística que hi ha de bé a Catalunya, hi ha, hi ha dues velocitats. la primera i la segona. la primera és en la que nosaltres considerem que que estem i hem d'estar m'explico uh, hi ha el, de Vila, el cap de Vilajuiga el cap de Tortosa, el cap de Tallà que estan a punt d'engegar-se uh, el dia 20 de juny crec recordar que és que quan, quan es posen en marxa perquè estan acabats i el de Sallent també està acabat i també volem que el dia 20, pugui, el dia 20 o, o en tot cas el, el mes de juny sigui el, el mes en el que es pugui posar uh, en marxa uh, més enllà del, del sistema de gestió que ja ha projectat doncs, per per aquest CAT el que sí volem aprovar avui és almenys tenir ja l'equipament eh, com a servei públic en mans de l'Ajuntament per poder engegar tot el procés de, de gestió i, i, i, i si s'escau si de, de concessió diem que volem, volem estar en aquesta primera velocitat perquè tot aquest llançament d'aquests primers CATs sembla ser segons se'ns ha comentat des de, des de la conselleria, des del departament de, de turisme, que hi ha una campanya mediàtica per recolzar-los, per impulsar-los. i entenem també que com que no hi ha una segona data prevista per, per, per aquesta segona, uh, però aquest segon grup d'equipaments de, uh, ja que el tin fet, el tenim acabat i el, el tenim el tenim llest. Uh, és, és de vital importància almenys poder avui ja començar a enfocar tots aquests temes el tema de, de tenir-lo com a servei activat a l'Ajuntament doncs poder poder seguir avançant per poder començar a parlar de tot el tema de la concessió i poder acabar de perfilar tots el, els aspectes que, que fan referència a la, a la seva gestió uh, d'acord amb el que es va parlar a les informatives el passat dilluns aquesta mateixa setmana uh, sabem que hi ha companys de taula doncs, que, que tenen altres propostes que sembla ser que hi ha iniciatives o idees de, de mirar, deixar aquesta qüestió sobre la taula eh, nosaltres amb aquest aspecte hem estat eh, en contacte permanent amb, amb turisme amb, amb la Generalitat hem anat també a la seva velocitat hem tingut les dades quan han, han anat tocant l'informació, informació plecs de clàusules eh, no sé, tots tot, tot els aspectes que fan referència a memòries justificatives però cas també és veritat que va ser el mateix dilluns que vam acabada de perfilar moltes de les dades i vam acabada de rebre molta de la informació que, que nosaltres volíem implementar en tota, aquesta, en tota la documentació que engloba la, la capacitat de servei d'aquest CAT per part de l'Ajuntament i per bé que hi puguin haver algunes coses que es puguin acabar de matitzar, com, com bé va crec que va sortir a les informatives, entenem que tenir el CAT com a servei actiu ja per l'Ajuntament i que a partir d'aquí podem començar a treballar doncs perquè si pot ser en el termini d'un mes almenys començar-lo a obrir no cal que sigui obert tots els dies podem començar a parlar d'obrir-lo només caps de setmana però almenys aprofitar-nos de tota aquesta primera onada de, de campanyes mediàtiques que està previst de fer i poder-nos doncs, ja començar a beneficiar de, de tots aquests, aquests aspectes claus que entenem que ha de ser el, el, el llançament precisament d'aquests cats Bé, eh, dit això Eh, només això esperar doncs eh, les aportacions del resta de, de companys tenim l'oportunitat de tenir un equipament de, de primer ordre de primera magnitud, és un projecte eh, nou no hi ha cats en lloc més per tant hi haurà problemes n'hi ha, n'hem d'aprendre tots de com es gestionen, de com es, es vehiculen totes aquestes problemàtiques que puguin anar sortint tant a nivell de, de servei propi de l'Ajuntament com, com de possibles serrells que puguin aparèixer en totes les qüestions de la de la concessió i és per, doncs, per tot això que, que demanem el favorable de la resta de, de companys Una intervenció per part d'iniciativa, senyor Nojosa Sí, gràcies, bona nit a tothom Aviam, en aquest tema hi ha cert, certs dubtes a l'hora de fer una aprovació de dir sí, de di no, abstenir-se perquè havia més un tema que ha anat no és una crítica a l'equip de govern segurament l'equip de govern també ha rebut certa informació molt precipitada i hi ha la voluntat per part de l'equip de govern doncs, que el CAT funcioni però a mi m'agradaria saber si la gent s'ha enterat d'alguna cosa de, de coses puntuals de com funcionarà aquest, aquest equipament perquè en realitat la comissió informativa l'ha fet dilluns amb tota una sèrie de dubtes, amb tota una sèrie de preguntes i després de dilluns ens va venir tota una sèrie d'informació que, bueno, igual són cent i pico de pàgines, no? Aviam, enteneu que des de dilluns a divendres tot és una mica precipitat. No estem dient, doncs, que nosaltres vulguem dir que no estem d'acord amb el CAT i que funciona el CAT i, i el centre d'informació turística i i el turisme a la comarca i tot això, el que passa és que nosaltres veiem que, que falta molta informació sobre aquest tema tampoc estem dient per part d'iniciativa que volem fiscalitzar o, o distorsionar la idea de la Generalitat de la Conselleria de Turisme i tal, sinó que ens tenim d'informar de més coses no hi ha prou que el dilluns es fes una reunió sobre això on hi ha un, un reglament de servei o hi ha alguna concessió a una, a una determinada empresa un estudi de viabilitat alguna cosa hem de dir també als grups de l'oposició a part de del que pensi l'equip de govern i pensi la Generalitat el CAPT és un servei que es posa saient i des d'aquí de l'Ajuntament doncs, hem de també tenir una sèrie d'opinions que en conclusió que crec que necessitem una mica més de participació en tot aquest tipus d'informació portar-ho al ple avui per fer una aprovació a mi em sembla precipitat jo no sé si es pot esperar això una aprovació en un mes en el proper ple si la campanya que s'ha de fer mediàtica s'ha de fer bueno però nosaltres no estem en condicions de donar un vot sobre aquest tema ens falta molta informació el dilluns va ser tot molt, molt estricte teníem molts dubtes i, i és evident que vam fer moltes preguntes que ens vam tenir de respondre és, és evident que la documentació ha vingut després de dilluns, és evident que és una documentació molt àmplia i per donar una votació aquí nosaltres entenem per concluir que aquest tema s hauria de deixar sobre la taula i tenir un, una reunió d'una comissió específica i clarificar temes perquè hi ha temes que no estan clars per tant nosaltres diem que és millor deixar-ho sobre la taula alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel? Sí, nosaltres també ja us sap en Xavi Serra Malera perquè li vam manifestar directament que també eren partidaris de deixar-ho sobre la taula, tot i que evidentment són capaços de distingir que avui no estem aprovant res més que la qualificació de l'equipament com a servei públic i sabem que això no ens compromet necessàriament o gens si no volem, ni amb el model de gestió ni el d'explotació eh? és dir, avui podríem aprovar això i no obrir el CAT, per exemple o avui podríem aprovar això i obrir-lo amb un format de, de gestió cooperativista, d'una cooperativa d'historiadors que l'explotessin o d'una gran empresa que en gestiona d'altres, és a dir, sabem perfectament que això no ens compromet. però tot i així no entenem tampoc que, que no havem tin un full de ruta una mica més clar que haventhi encara moltes incògnites, eh, necessitem aprovar això. Nosaltres ja ho vam dir, som partidaris de que ens esperem de que quan tinguem clar els eh, primers si ja el podrem mantenir, perquè és un, és un de les principals preocupacions perquè sí que és veritat doncs que si es vol donar un bon servei costa diners i, i el debat que tenim avui en dia no només aquí sinó eh, arreu d'Europa és aquest és el d'ajustament a les despeses del sector públic per tant nosaltres el que no voldríem tampoc és ara fer una gran inauguració que quedaria segurament molt bé també per l'equip de govern, però que d'aquí dos, tres, quatre anys o sis mesos, doncs haguem de tancar perquè no ho podem mantenir. Això a nosaltres ens fa molta por, volem ser molt cautelosos i per tant també preferiríem que estigués sobre de la taula fins que no tinguem ah, doncs, dades més clares, números millors fets i no estem d'acord en obrir i anar tirant, sinó que si volem volem justament que si sobra és perquè amb el que obrim ho puguem mantenir i no haver de recolar al cap d'un temps perquè, doncs, perquè no hem fet prou bé la previsió i creiem que dilluns no estaven fetes les previsions, per tant doncs el temps anirà al nostre favor segur Una intervenció per part del grup socialista el senyor Manel Bens Sí, bona nit a tothom Ben nosaltres també vam sortir una mica decebuts el dilluns perquè és molta informació que no teníem que vam rebre l'endemà com ha dit la iniciativa per Catalunya i sí que pensàvem que necessitàvem més temps per estudiar-ho tot això, no? Llavors hem anat reflexionant hem anat informant i pensem que això serà un, un problema més que tindrem a sa gent vull dir, nosaltres pensem que això serà molt possiblement deficitària segurament serà una cosa que hi haurem de posar-hi diners i potser segurament serà una cosa que encara que obrim avui haurem de tancar demà vull dir així de clar, no? tal com ha dit la representant de la CUP avui l'únic que aprovem és un servei em que és l'abortura d'un servei més que l'Ajuntament tindrà que és el CAT no? no estem aprovant res més que això I a partir d'aquí és una voreginer perquè això és un... teòricament els números que tenim és una compta d'explotació que costa 180.000 euros això els estudis que tenim 180.000 euros que són 30 milions de les antigues pessetes s'han de conquistar o s'han de recuperar amb tota una sèrie d'activitats que ens han posat aquí un totxo enorme que des d'un punt de vista d'algú que ho estudia en una estona que s'ho vull dir, és bastant difícil, no? Llavors, bueno, si sí, és cert que tots els ajuntaments que tenen un CAT, doncs obren el seu servei i no sé com el gestionaran però, bueno, hi ha diferents normes de gestió cada ajuntament se fa de la seva manera, també hi ha una comunitat de municipis a tallar i que una mica ja són municipis, bastants d'ells, que ja tenen una tradició turística força important i que segurament no els hi costarà gens doncs, omplir el CAT i posaria altres serveis que tenien a altres llocs amb el qual pot ser que ells sí que els faig aquest servei simplement per amortització de, de llocs i, i, i no tenir que crear nous llocs de treball. No? Eh, nosaltres aquesta tradició turística no la tenim, això no vol dir que que ens operguem en sèrio i que aprofitem aquestes sinergies. També crec que no està bé que Sallent tingui solsament aquest CAT i que el gestioni ell, perquè si és una porta d'entrada al Baix Nord i, a més a més, hi vendrà de tot i de Catalunya, jo crec que això de la gestió de ser la Generalitat o, si més no, del Consell Comarcal, no? Però pel que veig, que aquí ningú juga, no? Ni la Generalitat vol jugar aquesta gestió i el Consell Comarcal, doncs, alguna cosa col·laborarà, pel que sé, però molt poca cosa, no? Llavors, deixar-ho a la està bé, però és que ens tornarem a trobar aquí el més que bé discutint el mateix per nosaltres, pensem nosaltres, uh -huh. no? discutirem el mateix. Hem d'obrir un cat o no l'hem d'obrir? Hem d'aprofitar la primera línia o no l'hem de... O no, la primera ocasió, la primera onada d'obertura d'aquests cats o no l'hem de fer? Vull dir, aviam, senyors, jo crec que acabarem per part nostra, estic parlant sempre des del punt de vista del Partit Socialista, doncs aprovant aquest, aquest servei, una cosa és llavors que si aprovem o no aprovem com s'ha de fer la gestió d'aquest camp, no? Si hi ha concessions, quines concessions hi ha d'haver, qui serà que tingui la capacitat de gestionar-ho i evidentment el que s'ha de fer és aconseguir doncs, que això no sigui deficitari cosa que nosaltres pensem que és molt difícil, no? també no sé si s'ha comentat aquí hi ha unes subvencions teòricament hi ha unes subvencions de 100.000 euros cada any els tres primers anys que sembla que han d'ajudar eh, aquest CAT, o sigui la gent ja sap que aquest CAT és deficitari llavors doncs hi vol posar 100.000 euros no? cada any, els tres primers anys perquè representa que a partir del 4 anys bueno, els números que hi ha és molt curiós perquè sembla que el segon any ja tens beneficis no? i aquestes coses rares no? eh, però curiosament si tenen una subvenció no, no els que ho veuen clar eh? i suposo que necessitarà doncs, tot una sèrie de, eh, de posar en pràctica doncs, què és el que es pot fer i que s'hi pot vendre perquè aquí s'hi venen coses clar, que el celler no sap com va del cant no? aquí es venen licors es venen avellanes i es pot vendre doncs, cava d'artès i a més a més hi pots menjar-t'hi una torrada no? Vull dir, de tonyina, jo què sé, no? segons el que posa l'estudi, no? Doncs és una cosa molt curiosa això del CAD, no? Aviàm, a mi no em fa per obrir-lo, perquè a tal com no em fa per obrir-lo, tampoc em faria pot tancar lo no? Vull dir, sins de clàudic, no? Vull dir, si hem de tenir que pagar i tenir una cosa deficitària per la part nostra s'hauria de tancar pues, el primer any que tens dèficit i si més no pues, vols esperar aviam, si això funciona i arranca, pues, pots aguantar un any ho tenim claríssim això. no es pot suportar una cosa que a més a més no només és de la publicació de Sallent això sí que pot ser bo per Sallent que pot donar una embranzida doncs, al que tenim aquí a Sallent i pot doncs, tornar a posar el mapa Sallent per coses positives però bé, nosaltres creiem que es pot obrir el servei, hem de mirar com l'obrim, hem de mirar què fem i també ho diem ara i ho dic públicament, si aquest servei ni amb la subvenció no és capaç de triar rendiment, s'ha de tancar i doncs llavors la Generalitat, que és qui s'ha gastat els diners i el Ministeri de Turisme, on sembla que és, doncs, que se faen càrrec i que els gestionen ells, no? Una intervenció per part de Esquerra Republicana, Sr. Cortès. Si sí, va renit de tothom, Bé, aquest punt CAT, aquest centre d'acollida turística, que moltes vegades es confon perquè algú en parla d'un punt d'informació i aquests centres d'acollida turística justament no són punts només d'informació sinó que són uns punts en els quals s'ha doncs, pretès de que hi hagi un reequilibrament o un reequilibri del turisme a tot Catalunya, Què ha passat fins ara fins ara doncs, hi havia, un, hi havia continua -hi, i continua havent i s'intenta trencar i dels, amb alguna de les coses que s'intenta trencar doncs, és justament amb aquests centres d'acollida turística és amb aquest turisme que tenim a Catalunya malauradament de sol, de platja i de, i de neu mm, no hem sapigut vendre no ha, durant molts anys o durant 20 anys no se sapigut vendre justament el turisme català i des del 2004 es va intentar començar un projecte perquè eh, es vengués la cultura catalana, es vengués la història de Catalunya i que es comencessin a posar les primeres pedres doncs justament per canviar aquesta tendència de sol, platja, eh, begudes, mm, neu i d'altres i un de les, una de les coses una de les idees van ser crear aquests centres d'atenció turística en el qual des de tots aquests punts la història de Catalunya quedarà explicada però aquests centres d'acollida turística no només són punts mm, que per ells mateixos mm, valguin és a dir que per ells mateixos eh, sobrevisquin sinó que a de tots aquests punts de tots aquests punts CAT hi ha un turisme és a dir no tenim només el CAT sinó que a més a més a Sallent en l'anterior legislatura es tenia pensat tot un paquet turístic per gestionar aquest CAT i a més a més que aquest CAT fos el portal del turisme de Sallent evidentment el turisme no és una cosa de dos dies sinó que el turisme és qüestió de molts anys però un dia o l'altre s'ha de començar i evidentment doncs nosaltres hi vam apostar juntament amb el Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya perquè ens semblava que ja era hora de que a Catalunya vengués una altra cosa que no el turisme que estava venent fins ara. Per tant, on són aquests paquets turístics? Sallet no ha fet res en aquesta legislatura amb, amb tema turístic. i havia d'haver tot un paquet o tots uns paquets al voltant del CAT que no s'han desenvolupat. Costarà tirar això endavant? Doncs sí, és veritat, costarà tirar això endavant, però és una oportunitat per reequilibrar el territori, és una oportunitat per diversificar l'oferta turística, és una oportunitat per oferir turisme cultural, per desestacionalitzar el turisme que hem tingut fins ara, per valoritzar també el territori, no només cellent, si només fessim cellent ens estaríem equivocant, sinó que a més a més seria cellent, els poblets del costat, la comarca i totes les que fossin les altres comarques veïnes. Mm, és un model que a França fa 30 anys que s'està aplicant, que Escòcia fa 30 anys que s'està aplicant i s'està aplicant a molts, a molts punts d'Europa amb molt bon resultat. Però algun dia s'hi ha de posar la primera pedra. Que hem anat a coincidir justament en un moment de crisi? Sí, veurem què passarà. Si, com diu el regidor del PCC, algun dia s'ha de, de tancar, doncs si s'ha de tancar el tancarem, evidentment que sí, i sense cap mena, mena d'escrúpol. Si, si en comptes de comportar un benefici al municipi el que fa eh, és contrarrestar això, doncs cap problema per tancar-lo. Ara, el que no podem fer és que quan es, una, quan es té una oportunitat el que no podem fer és deixar anar i desestimar aquesta oportunitat. Per tant nosaltres hem cregut des del, dia, des del dia que va sorgir aquesta idea amb aquests punts C, amb aquests centres d'acollida turística que no són centres d'informació turística i per tant, eh, hi donem tot el suport que s'hi hagi de donar. Avui l'aprovació que farem avui no té res a veure amb, amb, que veure no té res que veure sinó que només es tracta de dir bé, anem a aprovar això perquè ho puguem tirar endavant única i exclusivament. Tot i així, nosaltres hem de dir que en el primer punt d'aquesta aprovació diu prendre en consideració l'establiment del servei públic del centre d'acollida turística Sallent sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei. Bé, nosaltres ens hem revisat aquests tres documents i quan hem tingut sobre la taula i ens hem revisat acuradament la memòria justificativa, això sí que nosaltres demanem a l'equip de govern que aquesta memòria justificativa la tornin a redactar perquè aquesta memòria justificativa està com a mínim hi hem detectat 24 errors i mm, pensem que si comencem malament eh, amb aquesta memòria que aquesta memòria haurà de sortir a la llum una cosa és que estigui tancada dintre un calaix o l'altra és que sorti a la llum la veritat és una mica vergonyós de presentar això per tant, el que si sí considerem és que aquesta memòria justificativa es torni a redactar i es revisi de pe a pa totes les errades que conté perquè en conté i moltes per tant, dit això doncs, risc més Bé, senyor Serra Malena sí uh... a veure uh... a veure, recollint una mica les intervencions de, de tots els companys i, i, i anant directament a, la, a les últimes concretament d'Esquerra de, és una qüestió de, de, de curiositat eh? errors en quin sentit és a dir, de, de, de base de fonament, uh, faltes d'ortografia o sigui... de tot, de, bases, de faltes d'ortografia de canvis de paraules errors de base de mal escrit de mm, hi ha rules d'enfocament? També, hi ha de tot, hi ha de tot És que hi ha de tot, ha de tot. A veure, és que jo no sé si us l'heu llegida Aquesta manera us... Això ho ha fet vosaltres Per tant, si ho ha fet vosaltres, doncs suposo que, com a mínim Us l'haureu llegida no? Mira, Només, per exemple El primer, el capítol 6 de l'índex No coincideix amb el capítol 6 del document l'índex diu capítol 6, evolució del projecte de creació del CAT i el capítol 6 diu raons que han de portar els promotors a la creació del CAT, vull dir, no coincideix el segon seria la secretaria de Comerç Turisme del Departament d'Economia i Finances la secretaria de Comerç Turisme del Departament d'Economia i Finances no, no per tant això és una mostra, eh? però podem dir errors de fons eh, els punts CAT, per exemple doncs el de Puigcerdà, Tortosa, Ripoll, Montblanc, Vila-Juiga Montblanc, Montblanc no té punt CAT Montblanc. És tants, ja us dic, com a mínim n'hem trobat 24 o 25, eh? Vull dir, vale. molts, molts. I a s'ha de revisar acuradament. I també errors de, de fonamentació, també n'hi ha. Vale. Per tant, vale. reviseu-vos una altra vegada i que qui ho redacti ho faci bé. Fem una cosa, si, si us sembla a tots. Uh, nosaltres és un, un projecte que, que hi creiem. És cert que Excel·lent no té, avui en dia, tampoc la, la capacitat i, i, i tampoc l'hagi tingut potser mai tampoc d'econòmica de, de dotar precisament l'Ajuntament d'un servei de, de turisme com, com potser caldria no? ara tenim una oportunitat ni que sigui externalitzant gran part del servei o tot, estem en converses també amb el, amb el Consell Comarcal, això va sortir perquè doncs, part d'un d'aquests mòduls que hi ha dintre del CAT que seria purament el, el d'informació turística doncs pogués penjar pogués dependre del, del Consell Comarcal i així també erigir doncs, un punt aquí d'informació turística comarcal més enllà que el, que el de Cellen, i per tant també ajudar el finançament en part d'aquests doncs, 180.000 euros que comentava el company del, del PSC també és cert que hi ha eh, un decret que s'ha d'aprovar de, de 300.000 euros a 3 anys de subvenció, és a dir 100.000 euros cada any de subvenció doncs, per, per la gestió d'aquest CAP durant, durant aquests primers eh, 3 anys aleshores el com que volem estar en aquesta primera onada d'obertura dels CAT i gaudir-nos al mirar d'aprofitar l'embrangida que puguem tenir d'aquestes campanyes mediàtiques i, i apuntar-nos doncs amb el de Villa el de etc etc. etcètera, etcètera eh, agafem el compromís des de dilluns mateix, de dilluns mateix busquem un dia d'aquesta mateixa setmana, comencem a treballar, sí, amb independència de què ara donem a repassar tots aquests aspectes que, que contau vosaltres, Uh, comencem a treballar tots junts com a, com a grups municipals el que és la gestió a nivell de concessió, si si ho considerem indirecte d'aquest CAT i si arribem d'aquí un mes, d'aquí un mes i mig i podem tenir el CAT amb un, un fundament una mica més sòlid a nivell de gestió uh, arribem a acords de dir, està clar que no podem tenir un concessionari perquè per ens queda d'any estem a l'abril, maig aquests 6, 8, 10 mesos que ens queden d'any Uh, perquè gestionir el CAT de dilluns a divendres o de dimarts a diumenge però sí que podem començar a obrir els caps de setmana començar a prendre la temperatura de com evoluciona el CAT començar a veure realment aquestes campanyes mediàtiques com s'estan vehiculant i quin és el retorn que pot tenir el CAT de Sallent dintre de tot aquest paquet que s'està projectant doncs seria el, el compromís que, que, que faríem nosaltres com bé deia la companya de, de la CUP és cert, agafem el servei, i l'activem però el deixem, el deixem allà aturat és a dir, tenim un servei més, un equipament que el tenim allà dotat com a servei dintre l'Ajuntament no està obert eh? se'n pulsinarà i ja es quedarà, si l'hem de tancar d'aquí X temps, doncs també haurem de prendre aquestes decisions a qui li pertoqui no? però en qualsevol cas, repetir avui el que estem fent és agafar un equipament passar-lo a servei i repeteixo el compromís nostre de dir, escolta, aprovem aquest servei, fem aquestes modificacions en aquests 30 dies que hi ha de publicació d'aquestes bases i treballem a partir d'aquesta mateixa setmana a veure si podem arribar a assolir algun compromís o, un, o podem redactar un projecte sòlid de concessió que nosaltres tenim idees però no, no, no ho tenim tampoc redactat i podem arribar a la data que pertoca. Si ho podem fer fantàstic i ho a provar i tirem endavant. Uh, si no hi arribem perquè no ens posem d'acord, perquè hi ha punts de discrepància, doncs escolteu uh, tothom considerarà el que el que cregui. Ja està, res més. ¿Alguna altra intervenció per part d'iniciativa, senyora Jossa? Sí, bueno, eh, torno a repetir, s'estan clarificant temes aquí en el ple, quan no era necessari haver portat clarificacions al ple, si es hagués parlat més detingudament, eh, per exemple la, la regidora de d'Esquerra Republicana, Mireia Cortés, en el ple se, ara manifesta que hi han errors en la memòria, i després hi han coses que s'estan explicant al ple, que no s'havien explicat en una comissió informativa per tant jo torno a dir que si l'hem d'aprovar avui perquè passi el servei en funcionament per tema de la campanya mediàtica torno a demanar si no hi ha un mes de temps per, perquè a millor aprovarem això avui no ens entendrem després de més. La, idea, la nostra idea com a grup d'iniciativa és coi, pues votar aquest tema per unanimitat, clarificar els temes clarificar els dubtes que, té, que tenen els diferents regidors, perquè aquí han sortit dubtes, clarificar-lo i després portar-lo a aprendre i aprovar-lo per unanimitat, si és possible. Nosaltres tornem a dir que el deixem sobre la taula, és que ens esteu obligant que no votarem, perquè si el deixem sobre la taula... Per tant, jo dic, es pot esperar un mes prescindint aquesta campanya mediàtica, perquè sembla -se que s'ha de votar avui perquè ja en marxa una campanya mediàtica aquesta campanya mediàtica no sé si ens donarà tants beneficis o no per tant la nostra idea seria que aquest tema vingués al ple una vegada debatut en una comissió informativa o dues comissions que s'aproves per unanimitat i clarificar els temes i els dubtes que n'hi és que aquí estan sortint dubtes i estan sortint dubtes perquè no es va explicar suficientment bé el que va ser la comissió informativa és cert que no estem aprovant que estem aprovant un, el, el servei és cert però estem aprovant un servei amb molt dubtes a sobre la taula i és cert que aquí avui s'estan clarificant coses en el ple, coses que s'haurien d'haver clarificat en una comissió informativa i no sortir avui en el ple aquí amb una sèrie de divergències que la qual a vegades crea decepció en la ciutadania perquè pensen és que els grups de, de l'Ajuntament no es posen d'acord és que a vegades quan teni, ens tenim de posar d'acord no aprofitem l'espai i venim al ple aquí amb les discrepàncies i això jo tampoc estic d'acord perquè hi ha possibilitats de posar-se d'acord abans i ho hem fet moltes vegades, quan hem volgut i hem tingut voluntat tots perquè és clar, estem parlant d'un tema que jo crec que és important que es proporcionar a part de l'explicació que ha donat la regidora de d'Esquerra Republicana, Mariaia Cortés que potser té més informació que nosaltres perquè segurament per lògica segurament té més informació però tampoc la va donar a la comissió informativa si la té per tant ens enterem tots una mica de del que sap cada un i, i dels temes que n'hi ha nosaltres tornem a insistir és millor deixar-ho sobre la taula perquè aprovar un servei en el qual això passa una mica com el tema de la residència volíem fer una residència però no sabíem bé la meitat de coses de que no crec que sigui tan greu si es pot esperar un mes i si no Pues si jo el deixo sol a la taula no voto perquè l'extensió significa un posicionament polític en funció de la correlació de forces que hi ha en l'Ajuntament Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Canna Gabriel Sí, aviam, molt breument, nosaltres hem entès que la majoria del plenari votarà a favor d'això per tant no insistirem nosaltres en que quedi sobre de la taula simplement només per, per, per matisar algunes de les coses que s'han dit eh, referent al que comentava el PSC nosaltres no demanàvem deixar-ho sobre de la taula per sanificar ara i tornar a marejar-la per el més que bé. Eh? No, no era la qüestió la qüestió era veure si això es podia obrir amb garanties o no independentment del que triguéssim a tornar-ho portant al plenari Vull dir, perquè ha semblat doncs, que avui no ho teníem clar però que el mes que bé ja ho tindrem clar i algú pot pensar, no, doncs vols dir que no pots agilitzar més la clarimenta, no era aquesta la intenció era parlar amb profunditat amb el temps que calgués i també perquè, no ho sé, però jo crec que eh, costa molt eh, que quan un ajuntament obre un servei el tanqui jo no sé, potser ara començarem a assistir a aquest tipus d'escenes, però fins ara ha estat molt difícil, l'administració ha crescut molt i malgrat hi hagi coses que no han funcionat del tot, de que no hagin acabat de tenir els resultats previstos, tancar, independentment de qui hagi al davant, a ningú li agrada tancar massa res, per tant nosaltres tampoc no ens agrada aquesta postura, ara fem que tots som molt valents, no, no, quan convingui tancarem. Bueno, no sé aquesta valentia política jo me de que la tingueu i ja vull veure si els que ho heu dit, si mai esteu governant doncs si ho fareu, eh? nosaltres com que no, no ens volem fer els valents necessàriament pensem que això s'ha d'obrir amb garanties i si no potser val més no obrir-ho però no m'allargo, hi ha una majoria al plenari que votarà a favor d'això i escolta'm doncs endavant i a treballar tots junts perquè la gestió com a mínim doncs intenti ser el més acurada possible intentem no adjudicar-ho a empreses d'aquestes d'ètica dubtosa intentem primar formes cooperativistes, i si pot ser, i tot el que ja sabeu que nosaltres direm. Una altra intervenció per alguns socialistes? Sí, no? sí, sí. Bé, bueno, aviam. Sí, deixar sobre la taula, no volia dir deixar sobre la taula, però després tornar a significar doncs, tot una parafernàlia. No, no, no era això. No. Jo crec que una mica era concretar què estem fent avui. No? Vull dir, nosaltres pensàvem que podria ser interessant deixar-ho sobre la taula però després de veure les informacions que tenim i ens hem interessat i sabia com es feia altres municipis i sabia realment quina era la intenció de la Generalitat hem pensat des del punt de vista del PSC que s'havia d'obrir no? per simplement fer a parafernali perquè acabaríem obrint el que ha servit des del nostre punt de vista, des del nostre vot del PSC no era per fer per parafernali sinó que era no cal que tornem a parlar d'això perquè sabem que l'obrirem perquè sabem com està tot el circuit dels Cats de Sallent, de Catalunya i acabarem obrint el servei per la nostra part pensàvem això tancar és difícil? bueno, tancar és difícil bueno, sí, però és clar, avui dia en aquests temps que estem si no s'és valent no, no et posis a governar no sé qui governarà d'aquí un, dos o, o cinc anys però si hem de posar només per, fer, per anar passant ho tenim malament el poble i el que governi no? referent al tema dels cats jo no vaig en contra dels cats com, com la figura dels cats jo crec que està bé que hi hain cats a Catalunya el que em sembla que potser és una mica difícil d'entendre que una campanya de, que una inversió que s'ha fet que ha fet el departament de, de, de turisme que s'ha gastat molts diners Penso que s'hauria de gestionar des del punt de vista de la globalitat d'aquests CATs. No? Llavors, deixant mans dels ajuntaments que gestionen aquests CATs, penso i pensem que és una pèrdua d'oportunitat, perquè pot haver ajuntaments que ho fein molt bé, pot haver ajuntaments que no ho fein tan bé, i pot ser que hi hagi ajuntaments que l'acabin tancant perquè no els hi surten els números i els importa poc aquell CAT que s'han gastat pocs diners, no? o no tants diners com s'ha gastat el Departament de Turisme. I creiem que això la gestió d'aquests CATs, Tenia de venir del, pel departament. Pensem que el departament tenia l'oportunitat de, de, de crear aquestes xarxes, de canviar sentit del turisme, d'abandonar la platja, d'abandonar l'esquí i dedicar-se doncs, al turisme de Catalunya, al turisme rural, a conèixer les tradicions, a conèixer doncs, el que hi fem, a conèixer doncs, els moviments que hi ha hagut. Però llavors deixar-ho mans dels municipis eh, pot acabar doncs molt devaluat per culpa de que els poders municipis no tinguin la capacitat de gestionar-ho correctament jo no dic que sigui el nostre municipi que no gestioni correctament mm. però ho trobo molt complicat a vegades perquè depèn de la voluntat política, com bé ja ha exposat la Mireia Cortés d'Esquerra Republicana, si, depèn de la voluntat política d'aquell municipi, eh, si el turisme és una cosa marginal, doncs el CAT hi posarà doncs, el just per no tancar-lo, no? i potser el, doncs, el tancarà. I depèn de la voluntat, voluntat política del govern que hi ha, un altre municipi o el mateix municipi de quatre anys, llavors farà una inversió perquè creurà en, el, en els, els CATs. No és que no hi creiem, nosaltres hi creiem, simplement pensem que la gestió, deixar-la en mans municipals, pensem pensem que pot ser un error. Si estiguéssim en mans del, del Consell Comarcal podria ser doncs, més interessant, com ha dit, perquè és coneixen la comarca, les, les comarques properes. No? Eh, llavors, inclús, encara que està molt tipificat, doncs, què és el que s'hi fa i què s'hi ha de fer, i això pot canviar molt. I com ha dit també l'arxista de la CUP, igual pot caure en mans d'algú que el que li interessa és rentabilitzar-ho i anar cap al restaurant en vez de cap a lo que realment s'hi de fer és conèixer la història. No? Llavors, per això, és el que hem volgut intentar saber abans d'arribar avui aquí al ple què és el que passava amb els altres CATs no? i hem vist que doncs, la voluntat política ja del departament és doncs que els municipis se'n facin càrrec i que tirin endavant en funció d'uns objectius que marquen però que nosaltres pensem que aquí podem doncs quedar amb l'error de deixar d'aprofitar una cosa que pot ser molt potent per promocionar el turisme el turisme d'arrel, el turisme de Catalunya no? només per això ho hem dit no, no és que no pensem en els cats i que sigui una aposta doncs, important però pensem que és una, important, una aposta important catalana no? des de Catalunya i des de la globalitat no? només volíem dir això, nosaltres votarem a favor i obrim el servei i esperem doncs, que hi posem tot el que hem de posar des del municipi des dels departaments doncs, perquè els cats siguin això, no? conèixer doncs, lo que és, perquè jo no sé si algú assallent sap que aquí anem de l'industrialització i el l'obrarisme a Catalunya vull dir que, clar és prou important el fet de no?, les paraules d'aquí llavors, esclar com ho portarem això, no com ensenyarem doncs, sí, sembla que ja està molt ple, que hi ha moltes coses que ens ensenyen el que és l'industrialització i l'obrerisme doncs no? qui ha de portar al cap no? des de quin punt de vista tots els ajuntaments tenen alguna persona que ja entén molt de turisme i que sap donar doncs sabia controlar què és el que fa aquella concessió no la tenen eh, aquestes coses ens provoquen una mica de eh, de por de por i d'horror per això diuen oh, i si no l'obrim què, no? escolta, esperem, no? i si fem la pressió suficient doncs perquè ens l'obri doncs, el departament i el gestionell ell bé, hem vist aquesta pressió no la podem fer i doncs, bueno, doncs, ja que no la podem fer, doncs ens ho hem de prendre molt en serió i tirar endavant, doncs, perquè evidentment el que és cultura no cal que sigui rentable, no? el que és cultura tot és deficitària, però la lo que no pot ser és un sac sense fons i que n'endem posant diners, no? Llavors, una mica es volem plantejar tots aquests punts de vista. Sabem que no tots són diners i que no tots s'ha a recuperar la cultura, com ha dit, el turisme cultural, doncs segurament hi haurem d'afegir algun duro, no? però esclar, no ho d'afegir tot, no? perquè llavors deixarem de perdre altres oportunitats que, que podria ser més important que no pas en aquest cas la cultura. I on sobreposar això ja sí que depèn de les voluntats polítiques de cada govern. No? Una altra intervenció per para d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, a veure, en primer lloc, nosaltres d'informació tenim la mateixa que pot tenir els altres grups, l'únic que, que hem dit nosaltres és que hem trobat en la memòria justificativa molts errors perquè ens l'hem llegida de pe a pas, senzillament, i hem anat pautant tots els errors que hem anat trobant, no perquè ningú ens hagi donat cap manera d'informació, ens l'hem buscada nosaltres. Per altra banda, mmm, nosaltres entenem el CAT com una oportunitat, no entenem el CAT com un problema si consideréssim el CAT com un problema ja no hauríem tirat endavant I, i el 2003 tots els alcaldes i alcaldesses que en aquell moment vàrem donar el vistiplau perquè això tirés endavant doncs és perquè hi vam creure i perquè vam, vam creure en un turisme completament diferent del que s'estava fent fins a l'actualitat i del que s'està fent encara l'actualitat entenem que hem d'anar cap a un turisme cultural entenem que hem d'anar cap a un turisme de poder vendre el que tenim en el nostre territori no només en el nostre poble sinó en el nostre territori i no només de pensar a si allà tenim la Casa Torres i el poblat del Cogulló no, això no és turisme això és fer unes visites única i exclusivament. Turisme és una més que això. I turisme és una activitat econòmica i això no ho hem d'oblidar. I per tant és important. Com a activitat econòmica és la indústria, com a activitat econòmica és l'agricultura, doncs el turisme també ho és. I el turisme es pot potenciar a Sallent també. A la Catalunya Central també. que passa que com que no hi estem acostumats, com que no hem venut mai res, ara ens fa l'efecte de que tampoc ho podem vendre. Doncs considerem que sí, que també podem vendre el nostre turisme a França, no és per posar el model francès però a França de qualsevol cosa em fan una visita turística no crec que també s'hagi d'anar a fer aquesta exageració però sí que val la pena de que prenguem model i de que sapiguem vendre i de que estiguem orgullosos del que és el nostre país per tant nosaltres, repeteixo entenem el CAT com, un, com una oportunitat i donarem el nostre vistiplau perquè estiri això endavant i a més a més doncs demanarem a l'equip de govern que sobretot que es torni a remirar i a rellegir aquesta memòria justificativa i que la si sisplau plau. Serra Malera Bé, gràcies, recollint la, les intervencions de la resta de companys eh, Senyor Nojosa, ens volem posar d'acord eh? o sigui, no, no és una qüestió de què i sap que a més a més hi ha, hi ha voluntat de posar nos d'acord amb més coses de les, que, de les que ens hi posem també és cert que el mateix dilluns hem acabat de redactar gran part d'aquest gruix perquè no vam tenir linformació perquè ara vam rebre la informació també eh, molt, molt tard i realment això fa que no tinguem aquests 30 dies és a dir, si agafem els 30 dies del, del que avui portem a sobre la taula d'exposició hem de parlar de la concessió ens anem eh, enganxa l'estiu pel mig ens anem a 7 d'octubre i no estaríem en aquesta primera tirada o tongada o onada o digueu-ho com vulgueu d'obertures de, de CAT i aquest l'únic objectiu pel qual hem dit escolta, si arribem a temps el posem a l'hora del dia de les informatives si arribem a temps eh, posem la, posem el servei I, i ho portem al ple si no arribem a temps doncs evidentment que no hauríem pogut fer eh, ho hem fet el que sí voldria i, i agraeixo segurament el tot també del resta de grups de, ah. municipals és el fet de dir ens obrim aquesta mateixa setmana, agafem comencem a treballar en el que en considerem que és el gruix important de la gestió i el funcionament i el futur d'aquest CAT, que serà la concessió més que el servei que tinguem activat o no tinguem activat, és la concessió com la fem, com diu la companyia del CUP com, la, no, no sé, les idees que puguin sortir les idees que ja tenim nosaltres que estan, han estat treballades eh, ens anem a veure el CAT, veiem també tots els espais posem llum també amb totes les qüestions de de, que han anat sortint també les informatives de si restaurant, si restaurant, no realment de estem parlant, tot el tema de productes que s'hi volen portar hi ha una sèrie de productes que estan tipificats, que se n'hi poden portar molts més, entre tots muntem un, una, una concessió anava a dir ben parida però no es pot dir un, un, un més més ferma, però ja ho hem dit M més ferma, no? i escolteu, eh, seguim avançant amb aquesta en aquesta qüestió Bé <coughs> Sí, sí, no, que bueno, havia plantejat de no votar, però és clar tindria de marxar al vàter o algun lloc perquè no seria coherent no? Estic, estem al ple, hem de votar eh, nosaltres en principi ens abstindrem amb aquest tema perquè pensem doncs, que la visita al CAT es podria haver fet abans d'aquest ple es podria haver fet eh, és cert que està dient el senyor Serramalera, al regidor doncs que millor farem algun dia una reunió d'aquestes per fer una mica d'explicació de, més acurada del tema del CAD. però nosaltres entenem doncs, que això es podria haver fet abans per tant com que no és possible ausentar-se del ple per no votar doncs pues ens tindrem. bé fet aquests aclariments i debatut suficientment en aquest punt de l'hora del dia procediríem a la votació vots a favor vots en contra abstencions ens queda aprovat per 11 vots a favor un en contra de la CUP i una abstenció d'iniciativa per Catalunya i passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta d'acord d'aprovació per constituir l'associació d'entitats locals propietàries forestals de Catalunya senyor senyor secretari sí vist el projecte de l'Estatut de l'Associació d'Entitats Locals Proprietàries Forestals de Catalunya, Atès que entre els fins de la ciutat associació es troba representar els centres locals públics amb patrimoni forestal amb una gran vinculació en aquest sector i sent l'àmbit on es exercirà les seves activitats majoritàriament al territori català, en virtut de que estableix la disposició adicional cinquena de la llei 7-1985 reguladora de bases de règim local a la qual les entitats locals poden constituir associacions de l'àmbit estatal o autonòmic per a la protecció dels seus interessos comuns, considerant que d'acord amb l'article 47.2 G de la mencionada llei correspon al ple resoldre amb algú favorable de la majoria absoluta al nombre legal de membres de la corporació la creació, modificació i dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com l'adhesió a les mateixes i l'aprovació i modificació dels seus estatuts Per tot posat, la Comissió Informativa i la Econòmica proposa ple d'advocció del G, següent acord. Primer Aprovar a constituir l'associació d'entitats locals propietaris forestals de Catalunya, el FOCAT. Segon, manifestar la voluntat d'aquest Ajuntament de formar part de la mateixa com a soci. Tercer, facultar el senyor alcalde president d'aquest Ajuntament per firmar l'acte fundacional, així com tots aquells documents que resultin necessaris per a la constitució de l'enFOCAT. Quart, nomenar com a representant de l'Ajuntament de Serien en la cita d'associació al regidor de Montrural, senyor Xavier Serramaner de Lledó. Cinquè, traslladar aquest acord al Centre Tecnològic Forestal, al Departament de Medi Ambient del Consell Comarcal del Vallès i al Consell Local de Medi Ambient. No obstant, el ple decidirà en superior criteri. Senyor Serra Malera. Bé, com també vam comentar a les, a les informatives del passat dilluns, des del Consell Comarcal ens ve la, la, la proposta de, de, de la creació d'una associació d'entitats locals propietaris forestals doncs per la gestió de tot el que és la... La, la massaaquesta rústica que, que sigui part de, dels ajuntaments és una entitat que en principi es, es, es, es projecta per, per tots aquells municipis o, o, o municipis o ajuntaments que tinguin interessos forestals ja sigui de, de propietat directa o bé de, indirecta. I donat que considerem que és una qüestió important, donat que se lent tenim, unes 16 hectàrees de, de sòl forestal que, que, que puguem gestionar directament que està aquí dalt a la Serra Sants 14, 15, tenim 14-15, tenim la Serrat del Xipell eh, doncs escolta eh, estem d'acord estem per la, per la tasca d'excriure'ns eh, en aquesta associació és una associació que s'ha d'engegar per tant encara no, no hi ha les, hi ha unes propostes d'estatut de, si l'ho dic, unes propostes de bases però no sabem i no hi ha encara Uh, membres, no hi ha encara el llistat de tots els ajuntaments, no hi ha quotes, no, no hi ha informa més informació que la que tenim, que és aquesta, i per tant la, la, la idea és això, ens hi escrivim, comencem a anar a les reunions, comencem a veure el plantejament que té aquesta entitat que s'està muntant i si creiem que se'n pot treure algun profit a nivell de gestió, a nivell de d'agrupar esforços doncs, per gestions de, de temes forestals, biomasses qualsevol cosa que pugui aparèixer aquí i de propostes que puguin sortir arreu de la pròpia associació doncs eh, ser-hi presents i tenir-hi veu i, i vot Una intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP per part del grup socialista per part de d'Esquerra Republicana el senyor Andorrà Sí, bona nit Uh, des del grup municipal d'Esquerra en principi doncs, estem d'acord entenem que la filosofia d'aquesta associació doncs, uh, de municipis que tenen terrenys uh, forestals doncs, uh, per la descripció que apareix uh, en els estatuts doncs, és, esperem que sigui profitosa no? perquè d'alguna forma el que pretén és assessorar, ajudar els municipis que, que que bé, doncs, com molt de Sallent doncs, que segurament no tenen masses terrenys i, i no estem massa basats en aquests temes. Ara bé sota aquesta mateixa raó nosaltres entenem que eh, el municipi de Sallent té molt poques hectàrees de, de massa forestal nosaltres n'hem comptat unes 16 o 18 no? més o menys clar, entenem que, que és, molt, molta, és, és poca massa forestal i entrem en aquesta associació mirant els estatuts nosaltres lògicament sempre intentem mirar-ho tot i veiem els recursos econòmics que l'associació necessita i com sempre s'han de pagar quotes, s'ha de pagar una quota en els estatuts no apareix aquesta quota perquè l'associació encara està en fase de constitució, s'està formant i no se sap encara massa bé com, qui formarà part quins diners s'hi han de portar i des d'aquí nosaltres hi donarem suport ara bé, eh, demanem que se sigui curós amb el tema de les quotes, és a dir si entrem a, a, a, en aquesta associació de municipis amb, que, tenen, que són propietaris de massa forestal perquè nosaltres tenim 18 hectàrees i en canvi hi ha municipis que igual en tenen 50 o 100 o 200 entenem que no seria lògic que la quota fos igual per a tots hi ha municipis que en trauran molt més profit perquè tenen 50 o 100 hectàrees i en canvi allà en tenim 18 que bueno, segurament n'hi ha, ha que en tenen menys però tot i així 18 hectàrees és poquet. Lo que demanaríem és que si hi ha possibilitat d'influir amb el tema de les quotes doncs que es demani que aquesta quota sigui progressiva o proporcional a la massa forestal que té el municipi que no es faci unes quotes així equitatives iguals, iguals a tots els municipis demanem que siguem curosos amb aquests temes perquè sempre ens apuntem a projectes i a coses i aquestes coses sempre porten despeses Entenem que, com que en aquest cas estem aprovant una cosa on l'apartat econòmic no existeix, i per tant ho desconeixem, demanem, si es plau sisplau, doncs, que se sigui molt curós i que es lluiti al màxim doncs, per rebaixar aquesta quota, o, o si es pot evitar i es pot mirar de fer aportacions eh, en base al rendiment que es pugui treure de l'explotació forestal, molt millor. Tret d'això, entenem doncs, que hem de donar el suport perquè és un tema que pot ser profitós pel municipi. Això és tot. Senyor Serra Malera. Uh, sí, bé, uh, ben, doncs agrair també la, el que entenc que deu ser el, el suport per, per uh, entrar a formar part d'aquesta entitat. És cert, a veure, estem en, en, en un moment complicat uh, i no ens aventurarem a, a grans xifres. Uh, hem de valorar molt bé quin és el rendiment que se'n pot arribar a treure de la gestió d'aquesta massa forestal i en qualsevol cas la majoria d'aquestes entitats, o moltes d'elles funcionen pel que es coneix com a coeficients és a dir, el que tu deies no? si hi ha un, un ajuntament que té 100 hectàrees, no els en tenim 15 el nostre pesa el 15% de la quota en cas que hi haguessin només dos ajuntaments no? bé, en qualsevol cas és un tema doncs, que ja us anirem informant a mesura que, que, que vagi prenent forma aquesta entitat i ja valorem també en el seu moment els, els costos i els beneficis que això pot aportar. Gràcies Una altra intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP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 La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat Pacte d'Alcaldes-Alcaldesses, una de les institucions més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l'escalfament de la terra. El pacte ha nascut després d'un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. El dit pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s'hi adreixin a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2, mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables. El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plenament global, integrat a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s'ha considerat que les ciutats han de liderar l'aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços. L'Ajuntament de Sèiem té la voluntat d'avançar cap a la l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació, contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa ser -les, les propostes de la Unió Europea març 2007 que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins any 2020 incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fons renovables. Per tot posat la Comissió Informativa de Comunicació Econòmica proposa el ple municipal el següent Primer, de següent SACO. Primer, l'Ajendament de Sàbem fa seus als objectius de la Unió Europea per l'any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per, a, per al 2020, menjançant la creació de plans d'acció en favor de les fonts d'energia renovables. Segon, l'Ajuntament de Sallent es compromet a elaborar un pla d'acció d'energia sostenible en un termini màxim d'un any des de la data d'adhesió al pacte. La base del document respondrà a les directrius que s'estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea. Inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d'aquestes tasques es disposarà del suport regulant l'interessant conveni de l'àrea de medi ambient de la Diputació de Barcelona. Tercer, l'Ajuntament de Sallanes compromet també a elaborar un informe bianual per a l'avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l'Energia, a informar de les fites obtingudes en compliment del Pla d'Apció i a participar en els termes considerat oportun. En la conferència d'alcaldes i alcaldesses per a l'Energia Sostenible a Europa. Quart. Com comunica el present acord al, comissi, al comissari de Transport i Energia de la Unió Europea en els termes del model establert. El president delegat de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possibles des tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s'hi adhereixin i al Consell Local de Medi Ambient. no obstant el Pere president Superi criteri. Senyora Arees? Sí, bona nit a tothom. El punt de tractar l'ordre del dia d'avui en aquest plenari es tracta de la proposta d'adesió al pacte que va néixer d'una proposta no formal de consultes amb els ciutadans i que la pròpia Comissió Europea ha posat en marxa amb una iniciativa que va més enllà d'una simple proposta verbal i que el que pretén és que des dels ens locals engegar la màquina de la lluita contra l'escanferment global. Com es pretén col·laborar com es pretén col·laborar de forma efectiva doncs amb aquest pacte que ofereix el compromís dels ciutadans i dels pobles adherits amb aquest pacte a tenir uns objectius comuns a la reducció principal del CO2 també hi ha el compromís de com es farà efectiu el mateix pacte, doncs, eh, amb una elaboració de plans i estudis de reducció i en cada municipi es farà l'estudi concret d'aquell ens local. Eh, de cara a la reutilització s'aplicaran eh, polítiques d'energia renovables, eficiència energètica, etc. El punt principal d'aquest acord pretén que des del ciutadà únic i des del poble o municipi es prengui consciència del seu propi problema i des de les seves pròpies alternatives que es, faran, que es veuran realitzades amb aquest estudi. I com sabrem quin és el nostre punt feble i com podem reduir-ho? Doncs, a través de les emissions a nivell de ciutadà i de poble, es farà un estudi que d'acord amb la Diputació de Barcelona a xarxa de municipis es formalitzarà un protocol d'actuacions. Un protocol d'actuacions en aquesta línia d'eficiència i eficàcia ambiental per donar un resultat òptim i perquè eh, i, i en col·laboració evidentment amb la Diputació eh, que donarà el suport del cost total de la redacció d'aquest estudi el, un dels altres compromisos amb aquest protocol és enviar-ho a la Comissió Europea, donar el suport, eh, suport tècnic per a la sensibilització de cara al ciutadà així com l'organització que obliga al mateix pacte i també i per últim donar el suport del seguiment posterior de l'adhesió a aquest pacte aquest últim punt també és un compromís que també va adherit amb el mateix per part de l'Ajuntament. Aquest protocol té una vigència de 3 anys des de signatura del mateix. I el que es pretén, com s'ha dit al principi, és la lluita contra aquest escampament global de forma paulatina en el, en el conjunt del, dels ents locals que firmin aquest conveni d'adhesió. Moltes gràcies. Per intervenció, per part d'iniciativa, senyora Jossa. No en suport a la proposta Molt bé, per de la CUP senyora Gabriel Sí, aviam, nosaltres eh, discrepem una mica també de la política aquesta d'anar fent plans i protocols i, i, i anar gastant diners públics perquè per més que arribi suport de la Diputació de Barcelona per fer això eh, són diners de tots plegats també i, i la veritat és que desconfiem una mica no? I per què no dir-ho que necessitem que existeixi un protocol que vingui fet de la Diputació o un pla d'acció que vingui fet de la Diputació perquè fem gestos a favor del medi ambient que acabem d'aprovar gastar-nos un dineral per il·luminar millor el camp de futbol i no cal diguéssim i per tant doncs, dubtem no? de que de cop hi hagi un canvi de sensibilitat política només perquè se'ns aprova un pla d'acció Uh, de totes maneres, com que entenem que el nostre vot tampoc serà necessari i que això tirarà endavant igualment, doncs en el fons i ja ens està bé que tiri endavant i seguirem fent aquesta funció que sovint ens toca que és d'anar no, situant les alertes i els perills i d'anar dient, bé, bueno, doncs que com que no confiem massa però tot i així ens n'alegraríem en molt, eh, d'aquí dos, tres o quatre anys o el temps que sigui, haver de dir ostres, ens vam equivocar, realment hi ha hagut un, un gir brutal en les polítiques de medi ambient i un canvi de sensibilitat extrema i per tant reconeixem que aquell pla de acció va servir perquè realment Sallent fos pioner medi ambient. Tant de bo que ens haguem de trobar d'aquí un temps per reconèixer el nostre error. Ara, de moment, mantenim la cautela, ens abstenim i esperem, doncs, això, que la sensibilitat aquesta que apunta a la proposta doncs la puguem veure. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manel Vents. Sí. Bueno, vull dir... Ens... Jo crec que en aquest cas és més que una cosa més que aprovem així folclòrica que en fem unes quantes jo espero que realment serveixi per alguna cosa aquesta no? adhesió al pacte d'alcaldes de, de després d'un procés no formal i d'aquestes coses que no apareixen ni qui les inventa no? i d'aquí volta sembla que doncs, que perquè estalviem una mica d'energia ha de sortir un pacte de la, de la comunitat econòmica europea i que, que si veia que siguin els top de dalt que hagin de dir doncs de fer una cosa més o menos folclòrica i així ens apretem els ajuntaments perquè aviam si es redueixen una mica la despesa, no? un 20% Bé, el CO2 i a més a més cosa que ens, ens alegra molt en aquest cas, l'ajuntament es compromet a fer un pla d'acció, no? d'energia sostenible s'ha anat parlant bastant durant aquests dos o tres anys d'energia sostenible i de moment sí que la sostenim, suposo que pagant a la FEXA o allà on sigui no? bé, nosaltres votarem a favor perquè creiem doncs que està molt bé i que hem de tirar endavant això i bé, bueno, si ens ha de venir doncs, des d'aquests pactes estranys doncs, que fem un esforç d'estalviar, doncs, nosaltres som els primers que volem estalviar endavant Una intervenció per part d'esquerra Sí, senyora Ah, la senyora Fila -Sala. No, no, no, és que no sabia si era, eh, com que la senyora Cordès ja ha fet intenció d'agafar el micro, no sabia si era la senyora Sala. Hola, bona nit. Bé, des d'Esquerra, eh, com a grup polític que som, doncs eh, ja estem a favor de les energies renovables i ja doncs, eh, com a Esquerra doncs, en diferents ocasions se'ns hem manifestat a favor d'elles i en concretament precisament eh, quan es va fer les propostes que el nostre grup va fer pels fons tapatero d'aquest any el FEOS L doncs vam, fer una, vam proposar una sèrie d'actuacions de cara doncs, a energies renovables una era substituir la caldera de calefacció del pavelló esportiu de gasoil per una caldera de biomassa una altra era instal·lar la calefacció al papalló de Cabrianes amb caldera de biomassa, instal·lar plaques solars en els diferents edificis públics i una altra era posar en funcionament la turbina de Cal Torres per generar energia elèctrica i arrenjar l'espai amb finalitats també didàtiques. No? És que veiem bé que es faci doncs, aquesta proposta, veiem bé doncs, que si realment ens ho creiem doncs, que es duguin a terme accions concretes sobre aquest tema evidentment que ara estem actualment doncs, eh, des de l'Ajuntament doncs, que hi ha accions que no veiem bé, doncs, com s'ha dit claríssimament per exemple l'allumenat al camp de futbol però bé creiem que, que en aquest punt sí que hi hem d'estar d'acord a veure si es fa un pas endavant i aleshores ens agradaria saber doncs, a veure, eh, actualment cellent, com està, sabem que una vegada s'han pres, han vingut aquí a aprendre a mesurar com estaven de d'emissions d'anídic carbònic i aleshores voldríem saber si teniu aquesta informació que ens poguéssiu informar de com està si s'ha mesurat aquests nivell i després a quin nivell estem en relació a altres municipis al voltant de Sallent i una altra part seria també en el tercer punt on es parla estaríem d'acord en el tercer punt fins una posa verificació d'objectius però després l'altra part del punt tercer és on diu organitzar el dia de l'energia i participar a la conferència d'alcaldes i alcaldesses per l'energia sostenible, Amb aquest punt no ha, en aquest apartat concret del punt tercer no hi estem d'acord perquè considerem que això són despeses, despeses que pot generar en el municipi i per tant creiem que veure que organitzar el dia de l'energia aquí a Sallent, a veure, penso que que no serveix, doncs, per veure... Que, que cal, doncs, sí que una acció concreta des de l'Ajuntament en quant a totes les energies renovables, però que aquest punt no, com la participació a la conferència d'alcaldables tenen perquè també pot suposar una despesa important. I aleshores el punt que teníem també de pregunta era si aquest conveni eh, suposava alguna despesa, m'ha semblat que deia el senyor Empera Arenas que no, que era totalment subvencionat al 100%, no sé si ho he sentit bé o no, si podria tornar a repetir eh? i era això les preguntes aquestes. Des d'Esquerra doncs demanem que estigui del punt tercer aquests dos punts aquest apartat. Senyora Arenas Sí, bona nit uh, Bé, bueno, al final de la intervenció no he demanat el vot favorable però veig que hi havia un vot bastant favorable agraeixo a tots els grups polítics el seu vot favorable amb aquesta sensibilització amb el medi ambient, eh, no deixa de ser una aposta a nivell particular i únic perquè eh, un no farem res però si ens ajuntem diversos al final això tindrà una, una possibilitat de tirar endavant i aquest pacte com ja he explicat al principi no és només paraules sinó que vol tenir una mica de fets i aquests fets posar-los a sobre de la taula i començar a parlar de quina és la problemàtica que tenim i si tenim alguna problemàtica doncs, intentar solucionar-ho i intentar buscar alternatives sí que s'ha parlat de les llums del camp de futbol però és que estem parlant de CO2 emissions de CO2 i no crec que les llums del camp de futbol emetin CO2 però sí que eh, aquest pacte no va en l'estalvi energètic és un estudi de polítiques d'energies renovables eficiència energètica de cara al tema de mobilitat ...està més enfocat en les emissions que hi hagi de CO2. També hi ha la intervenció per part d'Esquerra Republicana... ...en el sentit de, de que es van fer propostes... ...en el nou pla de... de, de ...bueno, el FESOL, és difícil de pronunciar... ...però aquest nou plan el que es va donar compte... ...aquí també en el plenari... ...hi havia moltes propostes per part d'Esquerra Republicana... això és cert, totes relacionades... ...i gairebé la gran majoria amb tema d'estalvi energètic eficiència i energies renovables com és el tema de les, de les biomasses. És un tema a tractar que no vam estar en contra sinó que de, degut a les bases de contractació d'aquest nou pla i com que potenciava eh, la contractació també de gent que estigués a la l'atur que era una de les condicions principals i que es volia doncs, dur a terme es, es va explicar molt bé en aquell plenari quina era la possibilitat que hi havia i quines eren les opcions que s'havien escollit des de l'equip de govern. També eh, fer, bueno, contestar dues preguntes que s'han fet. Una és de com està aquest estudi que es va realitzar. És veritat que va haver-hi una unitat mòbil aquí a la població, al municipi de Sallent, durant uns dos mesos aproximadament, i que va fer un estudi de les emissions de CO2 al que és el nucli urbà del municipi de Sallent aquest estudi és completament positiu està a l'abast també de qui vulgui consultar aquí a l'Ajuntament amb tot l'estudi que es va realitzar de les proves i de les emissions com es van realitzar, amb quin equip es va realitzar i dels resultats finals el resultat de l'informe és positiu i també hi ha un informe adjacent amb aquest estudi de l'enginyer el qual doncs, fa la seva aprovació de com s'ha realitzat i del resultat final el resultat és completament positiu dintre d'aquest municipi no estaríem amb riscos però sí que eh, estem sensibilitzats amb l'entorn que tenim, perquè no som una illa, estem rodejats estem, estem, in, estem connectats amb altres municipis tenim una carretera, un vial etc etc. i entenem que aquest estudi va més enfocat a que si tots plegats fem un únic uh, apoio, serà molt més fort que un sol poble, un sol ciutadà que pugui lluitar contra l'escalfament global, que és una cosa molt més gran i més generalitzada i ja per últim també eh, la subvenció, o sigui, la, el pacte del protocol eh, amb la Diputació que s'assignarà en el pacte que, que es manifesta ja ho diu que serà eh, el 100% la subvenció per l'estudi d'aquest eh, impacte de, de CO2 en, en el municipi de Sallent, però sempre i quan ens adherim a aquest pacte d'alcaldes concretament. O sigui, el protocol està relacionat amb l'aprovació d'aquest punt i amb l'adesió al pacte. I no sé si hi ha alguna pregunta més. Bé, alguna intervenció més, senyora Nojosa? Ah, D'acord. La senyora Anna Gabriel... Sí, mira que nosaltres ens volíem abstenir però quasi que amb l'explicació que ha fet la regidora no sé si votarem en contra perquè clar, resulta que si només estem parlant de CO2 però de CO2 tampoc tenim problemes quasi que invertim aquests diners públics i parlem d'altres contaminacions que i sí, que tenen un protagonisme important parlem de la contaminació lumínica parlem de la qualitat de les aigües i parlem del ronam potser no? nosaltres enteníem que aquest pla d'acció era una cosa eh, bastant global i que no se centrava només en qüestions de mobilitat Esperem que realment sigui així i que contempli les emissions de CO2, però que contempli també, eh, vaja, si parlem del dia de l'energia i parlem d'energia sostenible, entenem que no parlem només d'emissions. qualsevol cas, hem decidit que nosaltres ens abstindríem, no sé què ara m'abstenim, però, eh, vaja, agrairíem que no que no llencéssim missatges optimistes respecte al nostre municipi, el nostre municipi un municipi amb molts problemes mediambientals i potser a nivell d'emissions de CO2 doncs no estem en riscos però no, no cal tampoc eh? i també m'agradaria que, que féssim un esforç per no sectorialitzar la defensa del medi ambient, és i dir, de res ens serveix que ara fem veure que som molt ecologistes perquè volem frenar les emissions de CO2 però que després no siguem prou valents com per frenar els magatzems de residus nuclears a Esco, per exemple no? nosaltres concebem la defensa del medi com un tot i per tant ens agradaria que vosaltres anéssiu en la mateixa línia ja dèiem nosaltres que desconfiàvem i ens sembla que no ens equivocàvem. Una altra intervenció el grup socialista, sí. senyor Manuel Vins Sí, sí, ben ja era una mica per entendre el concepte aquest del CO2 És no? clar, el CO2, vull dir l'energia elèctrica normalment és un molt contaminant de CO2 perquè no sé com es genera aquesta energia eh? em sembla que llencen CO2 de l'espai a pala si cremem gas o cremem carbó o cremem altres coses no? ara si només és tal com ha explicat no? si només és el que ha explicat el CO2 del de la... carbó que cremem a les calderes de l'institut doncs si el millor sí que no cal que ens hi posem i si només diem el CO2 dels cotxes doncs mira, no entrem, tanquem els ponts i tenim un CO2 zero em sembla que és una mica global no? el que estem dient de, doncs, les emissions de CO2 vol dir que escolta, si estem no sé quants milions de quilowatts en gastem un 20% més estem contribuint doncs, que el CO2 allà on sigui doncs, sigui menor no? i nosaltres evidentment votarem a favor però pensem una mica més global no? Vull dir, tot és energia tot és contaminació no? una altra intervenció per part d'esquerra, seny senyora Sala és que faltava contestar Sí, però té alguna altra intervenció? Com que acaba ja, ja li aclarirà que s'ha descuidat de, de contestar-li un tema. Té alguna altra intervenció? No, perquè la intervenció vindrà també una mica de, del punt 3 que he dit, que no, no s'ha dit que és... Ah. Senyora Arenes, contesta, sisplau Sí, bueno, sí, no hi ha problema si tothom està d'acord en treure en aquest punt 3 perquè si és un punt que més aviat és negatiu de cara doncs que hi hagi una unanimitat en aprovar aquest punt doncs no hi ha cap inconvenient per una altra banda simplement és, és donar una mica d'explicació de, de que sembla que o sigui, hi, ha, hi ha emissions de CO2 en molts aspectes i en moltes... A veure, un moment és que no volia fer una intervenció sí. eh? ah. li donaré sí? la paraula ja, Està, bueno, com que no li havia contestat aquest punt que s'ho havia descuidat pues ja li donaré la paraula i després ja, ja acabarà de parlar la senyora Arenas sí, no, molt ràpid i ja per acabar Simplement és que, o sigui, aquest punt eh, el que pretén és el que pretén, podem anar més enllà i estaríem d'acord segurament i podíem debatre qualsevol altra alternativa, però aquest punt el que vol evitar és l'escalfament global. O sigui, l'escalfament global és una cosa bastant important i com que eh, no hi ha posicions de posar en marxa cap protocol d'actuacions que vagin de cara a evitar aquestes emissions, aquesta és una intenció a nivell de municipi i a nivell de tots els alcaldes que signin aquest pacte per evitar que, en general, hi hagi menys emissions de CO2. Sí que és veritat que tenim favorable un informe a emès eh, per aquest estudi que es va realitzar a través de la unitat mòbil, però això no vol dir que aquestes emissions no afectin a l'escalfament global. Lo que vol dir és que no afecten a, a, a la normativa que hi ha, segons uns varemos que tenim, que estem per sota d'aquests veremos d'emissions de CO2 però en tenim emissions de CO2 i les emissions de CO2 siguin 1, 2, 3 o 10 afecten l'escalfament global i això està demostrat i el que es vol i el que es pretén és amb, amb, amb, la, amb aquest petit pacte i els altres pactes que hi hagin fer un punt gros per donar combatre aquest escalfament global simplement aquesta és l'explicació que volia donar doncs, de que, tot i que hi hagi aquest informe favorable és favorable perquè en aquest, en aquest, en aquest municipi Tenim un aire que no contamina, que no està contaminat de CO2 segons els llindars que tenen amb aquest informe que han realitzat. Però sí que és veritat que hi ha emissions de CO2 i és el que es vol evitar i és el que es vol fer en aquest estudi perquè en posterioritat es posi en marxa qualsevol actuació al respecte. I ja està, simplement és això. Gràcies. Senyora Sala. Sí. Gràcies. Mm. Bé, eh, com a de molt curta volem demanar doncs, que és de l'equip de govern hi hagi una conscienciació eh, per tot el tema de les energies renovables i no, doncs, com sembla ser aquí doncs, en general de tot el medi ambient no? perquè ja tenim un programa greu amb el Ronam Salí no? Bé eh, en conclusió, si es treu doncs, del, del tercer punt aquell apartat, doncs, votaríem a favor Senyora Arenas. Completament d'acord en què prendrem consciència, estem prenent, hem fet alguns estudis de, també d'energies renovables i estudis que estan relacionats amb equipaments i, i edificis de l'Ajuntament i eh, encara no tenim l'estudi complet i la solució adequada d'acord amb, amb el mateix, però anem amb aquesta línia estem completament d'acord amb la conscienciació que la tenim molt present. Només això, gràcies. Bé, de batuts aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Sí, sí, sí, sí. no, no, ja, ja se li ha manifestat. Bueno, en tot cas, perdó, sí, sí. Eh, votem, sí, sí, eh, correcte. El procediment és aquest, eh, que s'havia manifestat. En primer lloc, eh, eh, seria, doncs, treure el del punt tercer eh, i a participar en els termes que consideri oportú en la conferència d'alcaldes i alcaldesses per l'energia sostenible a Europa. Això és correcta o sigui L'Ajuntament es compromet a també elaborar un informe via anual per a l'evolució, control i verificació dels objectius. I punt. Doncs no hi ha cap inconvenient. Doncs eh, votaríem aquesta esmena per part d'Esquerra Republicana. Vots a favor de l'esmena? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per... Eh...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 d'adhesió al manifest sobre el tren tramvia del Bages, subscrit per les administracions i els agents polítics, econòmics i socials de la comarca. Senyor secretari. En relació a l'estudi informatiu i a l'estudi d'impacte ambiental relatius al projecte d'implementació del tren tramvia de la comarca del Bages, les administracions i els agents polítics, econòmics i socials de la comarca manifestem, primer... Les administracions locals i els agents econòmics i socials del Vallès estem d'acord a valorar positivament la implementació d'un tren d'envia a la comarca perquè un projecte que dona resposta a la reivindicació llargament expressada pel territori, perquè millora substancialment la relació de Manresa amb la seva àrea directa d'influència i perquè és un pas endavant significatiu en l'establiment d'una mobilitat més sostenible tant dins com entre els municipis afectats. Segon, la competitivitat del temps també de passa en bona part per millorar la connexió ferroviària entre Manresa i Barcelona, especialment a partir de la reducció dels temps del temps de recorregut de la línia C4 de Renze, esdevenint d'aquesta manera una alternativa competitiva dins de l'oferta de transport col·lectiu en relació al vehicle privat. En aquest sentit, caldat de cura especial, del temps de recorregut, així com de les freqüències de pas. Tercer. La redacció del projecte executiu de tot l'àmbit del tren d'envia s'ha de disposar en marxa de manera imminent per tal que aquesta infraestructura estigui en funcionament en el termini de temps més curt possible. Quart, el tren d'envia ha de devenir un mitjà de transport públic que ajudi a fer més còmoda econòmica i sostenible la mobilitat laboral. Ha de ser una eina per més fàcil accés als polígons industrials que hi ha al llarg del seu recorregut. Així com també a d'altres centres econòmics comercials, culturals o lúdic, com ara el parc tecnològic o el parc de l'agulla o àrees comercials de Manresa de la comarca. 5è. és necessari crear aparcaments i usuaris pròxims a les estacions de trens tramvia per afavorir la intermodalitat i l'accés a la ciutat de Manresa. En aquest sentit, la creació d'un aparcament en seient a Súria de Manresa, al Congost, en previsió de la futura estació que afavoriria l'accés al servei per part dels usuaris. Sisè, sí, cal assegurar l'accés en qualsevol dels recorreguts del tren tramvia sense la necessitat d'haver de fer transbordament a les extensions de ferrocarrers Generalitats de Catalunya i a DIF de Manresa, sense perjudici de futures estacions. Setè, el projecte executiu ha d'incloure les mesures correctores necessàries per minimitzar possibles impactes que es puguin produir en la implementació del temps en via, amb especial atenció al de tipus visual i acústic, siguin transurbans o interurbans. Vuitè, el projecte pulleta... S'ha estendre com a punt de partida d'una xarxa de trens en via més extensa que serveixi tant a la mobilitat interna de Manresa i altres municipis de la comarca com per a la interconnexió de tota aquesta àrea. Així, cal començar a treballar en nous ramals cap als enfitors de Vallès, a Balsarell, Navarcles, Sant Vicent de Castellet, al pont de Vilumara i en la connexió de Sant Joan Vilatorrada, a la línia de Súria. No bé donant suport a les alegacions presentats pels diferents institucions de la comarca a l'estudi informatiu i a l'estudi d'impacte ambiental relatius al projecte d'implementació del 30 en Via, a la comarca del Vallès, on es proposen noves parades o el seu desplaçament, Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, Sant Pedó i Cajur, i alternatives de Tassat, Manresa per a la Tassa Històrica Interior del Ferrocarril, Sant Joan de Vilatorrada i Súria. Per tot l'exposat, la Comissió Informativa d'Organisme i Territori proposa el ple del següent acord. Primer, Aprovar el manifest sobre el tren tramvia del Valles subscrit per les administracions i els agents polítics, econòmics i socials de la comarca. Segon, traslladat aquest acord al Consell Comarcal del Valles, a l'Area de Territori de l'Ajuntament de Manresa i al Consorci Viari de la Catalunya Central. Senyora Arenas. Sí, bona nit novament. Aquest punt és un punt, un punt on es durà a terme la proposta d'adhesió al manifest entre administracions, agents polítics, econòmics i socials d'aquesta comarca del Valles per la implementació del tren tramvia. Tot ve per la importància de les comunicacions intercomarcals que donarien pas a la implementació d'aquest tren tramvia. És un estudi informatiu sobre la resposta a una reivindicació de fatens per la millora de les comunicacions terrestres del territori i de l'impacte medioambiental per anar a una mobilitat també sostenible tant a dins com a entre municipis de la mateixa comarca. I en el cas de Sallent, la relació directa amb Manresa i la seva influència. Tenint en compte que per una bona competitivitat del tren tramvia s'ha de fer un bon recurs dels recorreguts amb una durada curta i amb unes freqüències considerables, això garantiria en gran part la mobilitat entre poblacions de la comarca i tindrà un efecte laboral positiu, ja que serà més fàcil la connexió amb polígons industrials, centres culturals, lúdics, etc. Per tot això i més, es disposarà una zona d'estació principal amb una zona d'aparcament suficient aquí en el municipi de Cellet ja prevista al costat de la C16, darrere de la rampinya i a l'altra banda del carrer Ronda. Hi ha la proposta d'una segona estació dins el nucli urbà, concretament a la plaça Catalunya. Aquest estudi també vol evitar al màxim la possibilitat de transbordaments de les estacions finals a Manresa. I molt important també la creació de les línies ferroviàries que haurien de causar el mínim impacte visual, sonor a les poblacions pròximes, als límits urbans i a la trama urbana per on passi aquest tren tramvia. El POUM aprovat provisionalment ja preveu al final de la línia actual del traçat de la mina una previsió d'una zona destinada per l'estació aprovar també en aquest acord les al·legacions realitzades per aquest Ajuntament amb les institucions de la comarca sobre aquest estudi informatiu sobre els impactes mediambientals i relatius a la implementació del tren tramvia a la comarca. Aquestes al·legacions van, del municipi de Sallent concretament van en la línia de donar compliment a l'estudi a les consideracions mediambientals tal com hi ha els informes preceptius dels tècnics d'aquest Ajuntament i de l'alternativa que suposaria seria més adequada per al traçat de l'estació al nucli urbà de la plaça Catalunya, d'adecuar-se a les resans, adequar-se a, a la topografia del, del terreny i a la geologia també. També donar compliment al nou pla general i, per últim, també hi ha una al·legació que va enfocada en que hi hagi alguna combinació des de Sallent directa o semi semidirecta cap a Barcelona per evitar en algun d'aquests trajectes el trasbordament que dilataria molt el temps entre la població de Sallent i Barcelona, perquè estaríem amb dues hores de trajecte entre Sallent i Barcelona. Amb aquest directe o semidirecte en algunes, en algunes franges horàries podríem evitar aquesta dilatació en el temps per poder arribar a destí. I per tot l'exposat es, es demana el vot favorable de la resta dels grups del plenari i res més. Gràcies. Una intervenció per part de l'iniciativa? Senyor Nojosa? No, no, nosaltres votarem també a favor de la proposta. Són propostes que aquí estan contra de tramvies. Si ja teníem el tren i s'ho van prendre, doncs pues ara tenim de recuperar-ho. Votarem a favor. No, no me'n vull estendre més. És que són qüestions de, de bones intencions. El Consell Comarcal lo que ha de fer és anar a Barcelona allà i que es posi el tramvia una és que això és un rotllo que dura ja molt temps estem en favor del tramvia home, si l'hem dit 20.000 vegades i del tren